Щось кортить знайти Пахне мокрою торбою Рибою І сонною кропивою Чого боюсь, Юхима, питаєш? Озивається дядько Тихін І знов мовчать Надряпали в кишені тютюнової потерті Сідають на пень Крутять цигарку Трохтять сірники Кресь вогник Кухвайка на пазусі блищить, засмальцована бородою. Цигарка пихнула, зайнялась полум'ям, зашкварчали дядькові вуса. Тьфу, проклята, на цигарку. А до мене, винуватий я, прошпетився перед ним колись. Цигарка погасла, висипалась. Десь над урочищем тягукнула бушля, не спиться їй видно, місячно. Ну, рушаймо, дорогою розповім. До села далеченько. Хати на пагорбі, мов копички при місяці. Поночі скрізь. Тільки в школі ще світиться, у директора. Колись ми з Юхимом товаришували, почали дядько. Хоч він від мене й старший, мабуть, років на сім, Парубкувати тоді це до революції починали рано і козакували довго. Я ще у підпарубках терся, а він уже сватався до сестри моєї Тетяни. Юхим собою гарний був сказать показний. Та й Тетяна чепурненька. Було зустрінуться на леваді та як пообнімаються, то так, наче й поумирають. Ото як, скрутно з одежею, Полотна та сірячина, а вона ж йому, чуєш, Хусточки шовковеньки вишивала. Вечорами все до нас ходив. Прилямає під вікна, та й виграє на супілці, Та й виграє, сумно так, аж вимовляє. Чорна хмара наступає, сестра з братом розмовляє. Та й накликав ту хмару. Пішла якось Тетяна до річки прати, підсковзнулась. Упала в ополонку і втопилась. З того часу з Юхимом скоїлась Рахуба. Почав щоночі на кладовище ходити. Примоститься на горбику, вийме з запазу хисопілку і грає. Жили ми в те време хоч і не так, як люди. Ну, та все ж не старцювали. Їсти було що. А він безхатченко. У землянці не йдів. Покійний батько частенько йому казали – «Ти, Юхиме, на хату стягайся, спроможешся, віддам Тетянку, ще й клапоть землі на речу!» Він, до роботи ласий був, і сильний. Кожуха такого носив, що паровика можна вкрити. Викопав панові Троїцькому рів під фундамент на ціль хороми. І вночі копав. Отакий. Пан дивився, дивився, а тоді... На тобі, Юхиме, сто рублей, і зліпи собі халабуду. А тут якраз із Тетяною таке трапилось. Остався Юхим у землянці, а на гроші купив лоша. Чудний. Тут, значить, революція, частну власність отбирають, а він коня. І вже так його кохав, так доглядав, що куди твоє діло? Гриву грибінкою чеша, копитця обрізає. Тепер городянським жінкам кіхті на руках так не обрізають. Виведе було того коника вночі у двір. А він там, на бугрі, де зараз пісок беруть. Сяде на древітні, та як от на супілці, як от не. А той коник, анахтимський, танцювати починає. Пісок при місяці блищить а коник як полум'я грає. Недаром він його кометою називав. Ми уже й біля села, ідемо кутком. З хлібів пашить стілами, у загородах сонні гуси стогнуть, а біля клубу хтось на гармошці цигикає. Регіт. Так воно і йшлося аж до колективізації. Тоді почали записуватись у колгоспи. Люди худобу одводять, а Юхим засунув коня в комірчині і вночі вже не виходить, боїться.